червоним вином-дурманом. Потім мене хтось хопив, Заніс під конотоп. Гей-гук, мати-гук, Де козаки йдуть, Та поперед себе вороженьків облавою пруть. Було і нема, дарма, дарма. Минулого не завертати, Тим, що були, не бути. Лящать над спинами прути. Волга-та-волга, волга та -таволга, волга -таволга. Раз, два, три, хрести, хрести, хрести, Перехрести мене, братчику, перехрести, Я не жменою і не кишеною, а шаблею, Отак, отак візьми шаблю в кулак, Во ім'я отця і сина, хай буде ніч, горобина, І святого духа, хай буде заверюха, Хай буде заверюха, хай буде бій-перебій, Кріпко стій і не млій, бо це бій-сумлінь, амінь. Козаче, козаче, козаче, хто йде степами і плаче словами без слів. Сонце, як човен, золота повен. Плило по хвилях трав, горів обрій, орлик протер очі. Панове товариство, в похід, в похід. Ішли майже тільки траву кругом себе і неба над головою. Трава шуміла, шелестіла, перешиптувалася. Небо мовчало, тільки в ряди годи Скорою блискавкою підморгувало до землі На погоду Вода, татарська перекуска І короткий відпочинок Над степовим ставком Покріпили людей і коною Та ненадовго Колопівночі обгорнула їх така судливість І втома, що похід треба було зупинити Деякі вози Прилішилися далеко І лише за годину надтягнули Запорожці знову зробили З драбинці гуру Шведи поставили своїх вартових і табор уснув. Степ тихо шумів, ніби зітхав крізь сон, пригадуючи собі якісь грізні події. Легкий туман підіймався верх трав, ніби людські зітхання підлітали з землі до неба. Крізь туман мерехтіли зірки, мов очі одаліски, крізь шовковий серпанок. Люди голосно хропіли, коні жалісно стогнали. Нарікали на безсовісних людей, що гонять ними, як собаками, і висотують останки сил. Орлик не спав. Був у гетьмана і у короля. Балакав з Войнаровським і з Понятовським. Заходив до запорожців. А тепер сидить біля могили і думає. Згадки дівчина з надстепового ставка не сходить. Я мене, я непритяменна. Де спиш? Хати немає, що п'єш? Льоза ковтаю Чого хочеш, не знаю Бачу її чеснилося тільки Не вмів сказати Але ж на знову біля його Ось-ось і промовить голосом Калинової супілки Без батька, без мами Дрібними ногами мандрую степами Не рік, а віки Сядь собі тут І кажи звідки Чого вилучишся степом Мандрівниця сумна Хитається як билина на вітрі тільки очі влудними вогниками мерехтять Мотрені очі Дивно, як та мотря усім нам не сходить з гадки Каже до себе орлик Де вона тепер? І смуток підступає до нього Геть-геть, не пора на жалібні гадки Діла треба, щоб направити лихо Лихо? І відзивається голос калинової дудки Тихо, цить, не буди, хай спить, бачиш? Ще рана тепла і кров ще не скрепле. Ще земля від гармат дрижить, А кінь біжить, орел летить. Орлику, орлику, ти високо літаєш, Ти далеко буяєш, Уважай, щоб не сторожчив крил. Хочеш славу будити з могил, Що замордована спить? Якого тобі діла заманулося? Кажи, визвольного діла. Гадка гарна, але сміла, Чого не сповнив ні Богдан, ні Іван? Хочеш сповнити ти? І обкидає його поглядом петливим з ніг до голови. Ага, що ж, Орлику, лети, лети, Від могил до могил, пробуй крил, Шукай сил, та чи знайдеш, не знаю. І раменами здвигає, не знаю, Я на такого чекаю. Ти, питається Орлик, ти хто? І протирає очі, її нема, Шумить трава, переморгується небо землею, які ж ті степи просторі Мерехтять зорі Вітер землю до сну колиша Ніч на неї холодом дише, Табор спить Орлик здрімнувся Це в мене, мабуть, від бесониці Потішає себе А може і перестуда, щоб тільки не степували хорадка Треба бути здоровим Діло жде Обтулився буркою і вийшов на фігуру Глянув, Трохи возів Трохи змарганих коней і жменька людей. Бувало, що сотник зі своєї сотні більше припровадив. Довго дивився і наслухував, чи Левенгавт не йде. Нема. А вже повинен би бути. Щоб тільки... Але й думати про те не хотів. Що тільки того треба, щоб з Левенгавтом що сталося. Уважно зійшов по драбині і обійшов табор. Вартові хиталися, як будь-яки в степу. Один прямо з ніг валився. — Лягай, я за тебе постую. Ваша милість? — Кажу тобі я. — Лягай. Взяв від козака рушницю і стояв, поки не прийшла зміна. І знов ранок, і знов похід. Вперед. Увійшли в таку смугу, що звіра і птиці була велика сила. Зайці стадами скакали. Дрохви і стрепети перебігали дорогу. З вівці в траві блудили. Настріляли і наловили того добра, що голоду не потребували б боятись. Забули про небезпеку і потішалися гадкою, який то нині буде полудник. Але чим ми його зваримо? журилися шведи. Та козаки її на це зміли собі порадити. Як коло полудня дійшло до якоїсь балки, то зробили кізяк, висушили його в одну мить на сонці, розвели вогонь і нажарили баранини, що лише пальці лежить. От якби так горілкою попити, зітхав котрись. Якби так матуся млинців насмажили, насміхалися з нього. А тітка варенухи наготовила. Та якби так під грушу, та ще з дівчиною нашпетною. Приговіркам не було кінця, бо козаки хоч і збідовані, а пожартувати люблять. Особливо запорожці, бо тим і журитися нема чого. Діду, діду, село горить. А він турби на плечі і на други. Але жарти жартами, а пити таки хотілося. «А підіть ви, дітеньки, в траву та подивіть, чи де вишинюк не найдете», – сказав домолу,